Thumme emma baat Të gjitha falendërimet, labdhërimet, adhurimet tona i të kënë Allahot të mërnuar A të falenderojmë dhe vetëm për ti ndihm dhe falje kërkojmë Dëshmaj se nuk meritëm të adhurët me të drejt Asë kush pësë Allahot, i sili është një dhe i vetëm Dhe dëshmaj se Mohamedi a.s. është të rabdhë i rguar i ti Allahot i qor falendërimi për finë që na e ka zvritë Allah unë të qofë andrimi për të dërguarin që në e ka dërguar Allah unë të qofë andrimi për libën Koranin që në e dha për gjdove gati ati qofë andrimi të nërua dhe zërbesimtar imi mblerë sot në këtë ditë madhe për shenuar një festë të madhen nga festë ato në islame për të shenuar festë një kurban bajramit e cila pa dushim se lidhet me sakrifizin e një familje të tërë të cilët u sakrifikuan për të zbatuur urdhën e Zotit, e që pastaj sakrifica e tyre mbeti e rënjosur thellë në rrënjët e historisë njerëzimit, për të shënuar si festë e madhe festën e Zot xhella uala deri në ditën e gjykimit. Andaj, porosia kryesore që mund ta marrim ne sot nga kjo sakrificë është rëndësia e individit, e krye familjarit dhe pastaj kujdesit për familjen. Rëndësia e familjes si një bashkë i rëndësëshër i shëqërisë, që duhet të ruhet nga se mbi sakrifizit e familjes, mbi ndërtimin e familjes, ndërtoat dhe ruhet shëqëria. Shekuj më herët, mira vite më herët, një njëri i quajtur Ibrahimi a.s. një pejgamber i dash një Allah të mërnuam, u kërkua prej ti që të bënë disa sakrifica, dhe këto sakrifica i bëri të gjitha më radhë, si kurse i kërkuj Zotit Gjellewala. Mirë po, si Kto sakrifica nuk ishin të bënin vetëm me te. Këto të. Kto sakrifica nuk ishin të ndërlidhur me njerëz të tjerë, por pikërisht me familjen e tij. Fillimisht të braktisë gruan e tij Haxherën, së bashku me foshnjën e posadin Ismailin në një shkretirë të braktisur të pabanuar që më vonë do të bëhet një vend i shenjtë. Gjeti mirkuptim te gruaja e tij, Haxhereja. Gjeti bashkëpunim me të dhe së bashku me të e çojnë në vendin kurrën e Zotit. Ky bashkullim ndërfamiljar bëri që si rezultat të jashtë me kë ja sot. Ky vend i shën që vizitohet nga mira dhe miliona njerëz. Kështu është ndërvollëtar. Kur njeriu e merr mbivitet përgjegjësin dhe ka përkrahas dhe ka që i ndihmojnë dhe veçan nga familja e tij me lejen e Allahut ndërtuat shoqëria dhe ndërtuan vendet. Ibrahim i Alaihissalam namson se nuk ka mundësi individi vetë të ndërton. Duhet të fillon nga ndërtimi i vetes gjithsesi. Por zbashku me familin dhe shëqrin Arrihen qëllimet të më dha Gjithashtu kur erdi koha me e ther Djalën e ti Ismailin Ishte kërkes e Zotë Gjelle Gjellal hu Që ta bënd të këtë Mirë po pas kësaj fshije një histori Fshije i medverdhe një ursi shumë e madhe Dhe Zotë Gjelle Huala Kërkojnë nga Ibrahimi a.s. Me e ther Djalën e ti Ismailin A thua valhe këndër shtë Ismailin A thua valhe e akëtheu Fjallën babës e ti Nuk ndodhë kjo Nga se ishte familjen dërtuar në edukat fetara Fmi jo dë gjën të prindin Respektante kërkeset ti Nga se kështu e kështë edukuar Baba i ti Zbashku bab dhe birë Quan në vend Dhe zbatuan kërkes në Allahot Dhe Zotë Gjellewala I shpërblej ata me shpëlimet të më dha Ndësën neve në mundësoj që Të therim kurban e Allahot Të afrohemi Andaj një bashkëpunim prit norë me fmit e tyre bërri që të kemi qabën, bërri që të kemi bajramin, bërri që të kemi kurbanin e kështumeralt. Andaj të ndrozërë, kemi nevoj të i këthemi familjeve tona, kemi nevoj që në këtu angazhime dinamike, në këtu prokupime dëvarëzur me ditore, mas të harojmë familjen, e kemi të shendë, e kemi të rëndësishme dhe duhet të kuptojmë thjesht në këtë ditë të kurban bajramit që është dita e vizitave, që është dita e lidhjeve familjore. Ta kuptojmë drejt se prioriteti për ne besimtarë, është rëndësishme për ne besimtarë, mbetet familja e tij, mbetet edukimi i fëmijëve të tij. Nuk duhet të mjaftohemi për kujdesin e fëmijëve duke u siguruar vetëm aspekte materiale, duke u siguruar vetëm lehtësimet në këtë botë por duhet që të mbjellim e ta vlerat e islamit, kuptimet e drejtë të kësoj feje, që mbi këtu vlerat, mbi këtu kuptime, pas taj të ndërtohet vendi, shoshnia, të bartim përgjëci si kurse duhet dhe të ndërtojmë të ardhmen si kur që ata që ishim paranesh me elan neve. Pra ndaj, simbolike këti bajrami dhe historie këti bajrami ndërtohet në bi sakrificit e një familje fisnike, të ndërshmet, që duke bashkëpunuar, duke umirkuptuar, dhe duke endertuar këtë familje në bi bazë dhe besimit të shëndosh dhe vlerave të rëndësishme fetare, në zërën në shesh një model të rëndësishme që edhe pas mira viteve ata përmendën. Nësë Allah në manuar të nejrun familje tona, të nejrun Allah gjëllë u ala fëmijet tanë, rinin tanë, nga qfable dhe gjenërimi, shturje dhe shkatrimi. Zotin a mundsof që si kërë i familjarë, Ta kryjmë dhe tyren që Zotë Gjellewal në ngarkoj me te. Ta ruajmë vetën dhe familje tona nga dënimi, nga shtura dhe dëvjimi. Kështu tha Zotë Gjellewal hu, ku e në fusekum, o ehlikum nëra. Ruajnë vetën e juaj dhe familje të juaja nga zjarë i gjihnemi. Ndërsa Lio radiallahu ta'la anu, një shak i afert i Muhammedit a.s., kur an zbrthao komentin e kthejete këtë ajeti këtë kërkesë yunore për të ruajtur nga zjarri i gjënimit tha a dini se si keni mundësi me i ruajt familjen e juaja nga dënimi i Zotit duke u mësuarat që duhet dhe duke i edukuar mbi bazën e këtij mësimi prandaj kjo mbetet sfida jon një arsye më shëndosh një arsye më i duhur informata të duhur mësime të shëndosha dhe edukim dinjitos mbi vlerat e dhura të besimit dhe të mësimeve që Allahu xhënëuall na i dha dhe na i përculli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkoni falë nga Allahu, ngas Allahu është falës dhe mëshirues. Taqulu quli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-salatu as-salamu ala rasulil emin Në bijin e Muhammedin wa ala alihi wa ashabi as Wa men të bjaon bi ihsan ila ju middin Të nërodhë dhe besimtar Nuk mund të amohin faktin sët Se familje tënë janë të rezikuara Nga antë ndryshme Nga kuptime Nga informata Nga fushatat të lojleshme Për ta është vlerësu rrën e familjes Për ta është përbë këtë familje Dua ti rezistojmë këtëre fushatave Ti qëndrojmë besnikë kulturës tonë, traditës tonë, fe së tonë, që në mësëj kjo fe, dhe në rënd e traditës tonë, dhe të identitetit tonë është familja, familja dhe familja. Taruhem këtë familje, e kemi të shenjë nga sesikur që e përmenda, mbi bazën që të familje, ndërtuat shoshmija dhe në vendin përrisi. Mohamedi, sallallahu alaihu sallam, në moment të vdekis, në fundë kur po delte nga kjo dunjo kur po përshëndetje me këtë dunjo i dha diçka porosie ndërto tha as-salatu was-salam fa kujdesni për namazën e juaj wama malakat imanukum dhe për emanetin që Zoti ju e lënduar te juaja nuk kemi emanet më të madh pas besimit në Zotin se familjet tona prandaj është porosie fundi që durin gagoja të bekuimit ton muhamedit alayhi salatu wasalam ta ruajën familjen, të kujdesim për familjen, për fëmijët tanë dhe për të ardhmëtura, ngasë kështu e ruajmë të kaluarën, e ndërtojmë të tashmen dhe të ardhmen. Zoti na vdash të mbarën dhe na ndihmoft. Më len që në fund të këtij mesari tek çdo hutbe, t'u përcjell edhe urimet e mia sinqerta për këtë Kurban Bayram. Për harju qoftë të gjithëve, Zoti na mund sof me prit edhe Bayramat e tjera në hajre mirësi, në rrethana edhe më të mira në një vend endë më të ndërtuar, dhe një të jemi endë edhe më solidar, edhe më të bashkuar, edhe më të unifikuar, sëso që jemi sëtë. Zotna ndihmot edhe një herë për harë qoftë gjithfem. Inna Allahi wa malaikatuhu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alemi Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alemi Hamidum Majid. Ibadu Allah, innallaha ya'muru bil'adli walihsani wa ita'i dzil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkaru o oh.